Розділ 8. Це фінальний матч чемпіонату з бейсболу. Над стадіоном Ріглі Філдс вирує ревіння майже 40 тисяч розлючених оболівальників. Ідуть останні хвилини. Рахунок, як і раніше, 1-0 на користь капс. Янки розпочали атаку, двоє їхніх гравців сидять на штрафній лаві. З флангів рушили вперед Тоні К'юбек та Уайті Форд. Центр поля взяв на себе Йогі Бера. Коли Мікі Ментл підняв биту, трибуни ніби збожеволіли. Минулого сезону Мікі приніс своїй команді 42 очки. Коментатор Джек Брікхаус схвильовано промовив у мікрофон: О, о! Схоже, зараз відбудеться зміна пічерів. Вони видаляють із поля модра Тренер Капс Боб Шефінг взяв на себе роль суперарбітра. Подивимось, подивимось, хто ж вийде? Це Говард Келлер. Келлер зайняв місце того, хто подає. Його захоплено вітають численні шанувальники. Наразі на плечі молодого гравця лягла вся відповідальність за долю матчу. Чи зуміє він протистояти шаленому натиску Мікі Ментла? Чекати лишилося недовго. Ось Келлер змахнув битою, обвів поглядом поле. Глибокий вдих і потужний удар, що руйнує все на своєму шляху. Ментл намагається відбити його і… промахується. Трибуни завмерли. Ментл зробив два кроки вперед. Зле обличчя його виражало неприборкану волю до перемоги. Говард Келлер озирнувся на товаришів за командою – Напруга зростала з кожною секундою, проте він примудрявся зберігати дивовижну витримку. Подавши знак кетчеру, Келлер зайняв позицію нового удару. «Приготуватися!» – прокричав суддя. «Ось вона, знаменита кручена подача Келлера!» – завив у мікрофон коментатор. «Ментл робить немислимий куб, курбет! Мимо!» Що ж, якщо юному Келеру вдасться переграти Мікі Ментла, то Чикаго Капс забезпечить собі кубок. Ми присутні при поєдинку Давида та Голіафа, леді та джентлмени. У вищій лізі Говард Келлер грає лише один рік, проте цього часу йому вистачило на те, щоб закріпити за собою репутацію безумовного лідера. Отже, Мікі Ментл – Голіаф. Чи зможе Келлер, поки що новачок, узяти над ним гору? Все залежить від наступної подачі. Келлер піднімає палець, замахується. Удар! М'яч злітає у повітря. Ментл не в змозі відбити його. Коментатор заламав руки. Мікі вибухає прокльонами. Оце неможливо повірити, леді та джентльмени. Але Говард Келлер здолав грізного Мікі Ментла. Матч закінчено. Кубок за Чикаго Капс, панове. Боже, що діється на трибунах? Ось гравці оточують героя, хітають його та несуть на своїх плечах через поле. Говард, чим ти зрештою зайнятий? Уроками, мамо. Винно похнюпившись, 15-річний Говард Келлер вимкнув телевізор. Гаразд. Грав все одно до кінця. Бейсбол був для нього всім. Хлопчик давно вирішив, що рано чи пізно він обов'язково гратиме у вищій лізі. Говарду не виповнилося й семи, коли він уперше взяв у руки биту. У 12 років він став пітчером американського легіону. Через три роки прозібного хлопця почув тренер Чикаго Капс. «Такого я ще не бачив», – сказав йому знайомий. «Цей сосунець майстерно закручує подачу. Його реакції позаздрить найдосвідченіший гравець». Похвала звучала настільки зухвало, що тренер скептично посміхнувся. «Так і бути. Виберу час і подивлюся на твоє диво». Через тиждень він вирушив на черговий матч, у якому брав участь американський легіон, щоб за якихось 40 хвилин Гідно оцінити хлопця. Коли гра закінчилася, тренер прийшов у роздягальню. «Чим ти маєш намір зайнятися, синку? У житті?» «Грати в бейсбол», – відповів Говард. «Ради чути. Пропоную контракт. Станеш членом юнацької збірної». Вдома юнак захоплено поділився новиною із батьками. Келери вважалися зразковими католиками. У неділю сім'я чинно йшла на месу, і батько не втрачав нагоди нагадати синові про те місце, яке в житті гідного американця займає Віра. Говард Келлер-старший був торговим агентом фірми, що продавала друкарські машинки. Кар'єра його шла вгору. Весь свій вільний час батько присвячував вихованню сина. Той душі не чаяв у батьках. Дебора, мати – Вважала за свій обов'язок ходити на всі матчі, де він брав участь. Перший комплект форми для гри в бейсбол Говард молодший отримав у подарунок на свій шостий день народження. М'яч, рукавички та біта були йому об'єктами фанатичного поклоніння. Пам'ять хлопчика з фотографічністю – з фотографічною точністю зверігала результати всіх матчів, зіграних ще до того моменту, коли він з'явився на світ. Він знав імена та прізвища гравців, улюблений спосіб подачі кожного, на суперечку міг назвати провідних пітчерів. «49-й рік», – казали йому. «Просто. Нюком, Проу, Хаттен та Бранка у доджерсів». Заянки тоді виступали Рейнольдс, Раці, Бірн та Лопес. Добре, а хто без жодної перепустки брав участь у найбільшій кількості ігор? Той, хто запитував, тримав перед собою розкриту книгу рекордів Гіннеса. «Залізний кінь», ні – нінамитні замислившись, відповів Говард. 2130 сто тридцять матчів». Хто провів найбільше ігор із сухим рахунком?» Волтер Джонсон – 113. У кого найбільша кількість голів? Бейпрут – 714. У спортивних колах щосили говорили про нову всхідну зірку. Подивитися на двовижний феномен приїжджало багато професіоналів. Вони дивилися і дивувалися. До того дня, коли Говарду виповнилося 17, він встиг отримати запрошення від кардиналів Сент-Луїса Балтиморського Оріоля та Нью-Йоркських Ямки. Батько відчував законну гордість. Хлопчик весь у мене, хвалькувато запевняв він сусідів. Я теж колись грав у бейсбол. Літо перед останнього року навчання у школі Говард пропрацював молодшим клерком у банку, який належав одному із спонсорів команди Американський Легіон. У нього склалися тісні дружні стосунки з Бетті. Квінлен однокласницею. Фактично було вирішено, що коли молоді люди закінчать школу, вони одружаться. Про бейсбол Говард міг говорити годинами, і дівчині вистачало терпіння слухати нескінчені історії про абсолютно невідомих її гравців. Кейсі Стінгл якось сказав, головний секрет тренера полягає в тому, щоб вчасно розвести п'ятірку гарячих голів, які тебе ненавидять, і п'ятірку тих, хто ще не вкоренився у своїй ненависті. Коли йогибера Бера запитали, чи не знає він, скільки зараз часу, хлопець відгукнувся. «Ви маєте на увазі цю хвилину?» М'яч ударив одному гравцю в плече. Бачачи, як той протирає забите місце, товариш по команді кинув. «Ну, боляче! але ж біль не завдає тобі незручностей. Говард Келлер чудово усвідомлював – ще трохи, і він ступить до пантеону найбільших гравців. Однак боги мали інші плани. Одного разу, повернувшись додому разом із Джесі, своїм нерозлучним другом, який грав у тій же команді, Говард виявив на письмовому столі два конверти. Обидва листи пропонували стипендію, Перший – у Прінстон, другий – у Гарвард. «Ну ти даєш, друже», – вигукнув Джесі. «Вітаю!» – і це прозвучало щиро. Усі без винятку однолітки бачили в келлері свого ідола. «Що ж ти, чому ти віддаси перевагу?» – поцікавився батько. «А чи варто мені взагалі продовжувати навчання?» – з байдужістю в голосі обізвався Говард. Попереду найвища ліга. Час на неї в тебе залишиться і так, синку, твердо сказала Дебора. Спочатку зобудь освіту. Бейсбол колись набридне, займешся справою до душі. Окей, окей. У такому разі Гарвард. Беті збирається в Угелслі. Ми зможемо бачити один одного. Зробленому вибору Беті зраділа. Усі вихідні будуть нашими. Джесі, передбачаючи розлуку з другом, занудьгував. «Мені буде здорово не вистачати тебе». За день до від'їзду Говарда до університету Келлер-старший залишив сім'ю і втік із міста у компанії секретарки когось із своїх клієнтів. Син був вражений. Як він міг? Як він міг так вчинити? Це підло! Мабуть... У батька Криза, на силу підбираючи слова, сказала мати. Він же, він так любить мене. Не хвилюйся, він повернеться, побачиш. Наступного ранку листоноша вручив матері Говарда конверт. Адвокат офіційно повідомляв бідну жінку про те, що його клієнт, містер Говард Келлер-старший, вимагає оформити розлучення і, не маючи коштів на виплату аліментів, залишає колишній дружині на повну власність їхній невеликий будиночок. Говард обійняв матір за плечі. — Нічого, матусі. Я нікуди не поїду. Житимемо, як жили. — Ні. Щоб ти через мене відмовився від університету? Забудь про це. Ми з батьком завжди мріяли, щоб дати тобі освіту. І потім, після недовгої паузи, давай поговоримо завтра. Я дуже втомилася. Ніч Говард провів без сну, розмірковуючи, що робити далі. Можна було вирушити до Гарварду, грати там за університетську збірну. Можна було ухвалити запрошення від однієї з команд вищої ліги. І в тому, і в іншому випадку з матір'ю доведеться розлучитися. Яке ж рішення ухвалити? Коли вранці наступного дня мати не спустилася на сніданок, Говард кинувся до її спальні. Дебора сиділа нерухомо на ліжку, голова її завалилася на бік. Терміново викликаний лікар констатував гострий серцевий напад. Оскільки грошей на лікування в будинку не було, Говард знову влаштувався клерком у банку. Після закінчення робочого дня він мчав до матері. Ні на що інше часу не вистачало. Здоров'я до Дебори поверталося повільно. За словами лікарів, загроза її життю минула. Удар виявився серйозним, але найстрашніше було позаду. У будинку продовжували лунати дзвінки тренерів, проте Говард знав, що не зможе покинути матір. «Поїду, коли вона одужає», – переконував він себе. Листоноша справно опускав у ящик медичні рахунки. Спочатку Говард раз на тиждень обов'язково розмовляв з Бетті телефоном, але після трьох чи чотирьох місяців їх контакт зійшов майже на нівець. Мати не вставала з ліжка. «Їй колись стане краще?» – запитав він у лікаря. «У подібній ситуації це дуже важко визначити, хлопче. Все залежить від організму. Може, за місяць, може, за роки. Точніше, не скажу. І справді, рік добіг кінця, почався інший, а Говард, як і раніше, ходив у банк і доглядав Дебору. Ближче до весни він витяг з поштової скриньки листа від Бетті Клівін. Я знайшла справжнє кохання, Любий. Сподіваюся, твоя мама йде на виправлення. Тренери ще дзвонили. Але річ і річ, незабаром дзвінки припинилися. Сенс життя тепер поглядав для Говарда лише у турботі про матір. Він ходив по магазинах, готував, прав. Він навіть не згадував про бейсбол. Який бейсбол? Да жити би до ранку. Коли через чотири роки земні страждання залишили до бору, спорт втратив для нього всякий інтерес. Говард став банкіром. Жага слави згасла. Розділ 9. Говард Келлер та Лара вечеряли. чого почнемо?» – запитала Лара. «Зіб'ємо команду фахіктів – найкращих з тих, що можна купити за гроші. Для початку нам буде потрібний грамотний юрист, який спеціалізується на угодах з нерухомістю. Він підготує контракт з братами Даймонд. Потім знайдемо першокласного архітектора. У мене є на прикметі одна людина. Потім настане черга будівельної компанії. Я тут на дозвіллі зайнявся арифметикою. За найскромнішими підрахунками, готельний номер коштуватиме 300 тисяч доларів. Вся робота коштуватиме близько 7 мільйонів. Якщо вдасться уникнути грубих помилок, то справа вигорить. Архітектора звали Тет Татл. Ознайомившись із загальним задумом, він усміхнувся Ларі. «Хай благословить вас Господь! Я давно чекав на таку ідею!» Через 10 днів креслення та ескізи інтер'єрів були готові. Переглянувши їх, Лара зрозуміла – мрії починають набувати надійного фундаменту. У своєму нинішньому вигляді готель налічує 125 номерів, сказав архітектор. Згідно з вашими вказівками, я скоротив їхню кількість до 75. На аркушах щільного ватману справді значилися 53 кімнатних апар апартаментів та 25 номерів люкс. Чудово! Оцінила роботу татла Лара і віднесла креслення Говарду Келеру. «За роботу!» – з натхненням кинув той. «Я вже домовився про зустріч із підрядником. Це Стів Райс». У Чікаго Стіва Райса вважали рідкісним професіоналом. Ларі Вінд відразу навів почуття симпатії. Прямий і відвертий. Звиклий оперувати конкретними поняттями чоловік. Говард Келлер назвав вашу компанію найкращою у місті. Так і є. Її девіз – «Ми будуємо для майбутніх поколінь». Звучить дуже солідно. Я придумала його щойно. Першим кроком була підготовка необхідної технічної документації. Кожен елемент нової конструкції слід подати у пакеті детальних креслень. Потім копії паперів направили потенційним субпідрядним фірмам, стали прокатникам, мулярам, виробникам віконних блоків, електрикам. Загалом їх вийшло трохи більше шістдесяти. Коли паперова тяганина закінчилася, Говард Келлер попросив у керівництво на півдня вихідний, щоб разом із Ларою відсвяткувати першу значну віху. «І в банку не оборилися твоїм проханням?» – запитала Лара. «Ні, це продовження тієї ж роботи». Говард уже забув коли за минулі роки він востаннє так насолоджувався спілкуванням із молодою жінкою. Він був щасливий поряд із Ларою, був щасливий бачити її, чути її голос. Не давала спокою думка. Добре впізнати її погляди на шлюб. У сьогоднішніх новинах повідомили, ніби сір Сауєр майже готовий, сказала Лара. «Подумати тільки». «Сто десять поверхів. Найвища будівля на землі. Це правда. Колись я його переплюнув, Говард». І Келлер повірив. Разом зі Стівом Райсом вони сиділи за столиком ресторану у Айтхоу. «Скажіть, а що тепер?» – звернулася Лара до будівельника. «А тепер ми займемося чищенням інтер'єру». Райс трохи помітно посміхнувся. Мармур буде збережений, а вікон, дверей, страшних ванних кімнат доведеться позбутися. Ми з коренем вирвемо електропроводку та замінимо її на нову. Укладемо пластикові труби для водопроводу. Коли підготовча стадія завершиться, ми почнемо відбудовувати готель. Скільки людей буде залучено до робіт? Стів Райс засміявся. Ціла армія міст Камерон. Одна бригада займається вікнами, інша – ванними, третя – підлогами. Люди закінчують поверх і переходять на інший. Зазвичай вони рухаються від верхнього до нижнього. Проєктом передбачено два ресторани та обслуговування в номерах, так? Так. Яке буде потрібно на, весь, на все це час? З урахуванням остаточного оздоблення та розміщення меблів – десь 18 місяців. Зумієте вкластися за рік, обіцяю хорошу премію. Радий чути. Конгрес по праву стане. Я дам йому інше ім'я. Готель називатиметься Камерон Палас. Вимовляючи ці слова, Лара відчула нервове, майже чуттєве тремтіння. Прізвище батька пізнає весь світ. Роботи з реконструкції почалися дощовим вересневим ранком, на світанку. Лара з задоволенням дивилася, як будівельники почали здирати з мармурових сін виступівля штукатурку, що розсипалася на порох. Помітивши Говарда Келлера, що входив до будівлі, вона здивувалася. «Рано ж ти сьогодні підвівся!» «Так і не зміг заснути!» «На мою думку, ми стоїмо на порозі великих подій!» Через 12 місяців Камерон Палас відчинив свої двері. Преса шаленіла. Архітектурний критик писав у Чікаго – місто отримав нарешті готель, який стане будинком для тих, хто знаходиться поза домом. Лара Камерон, що стрімко зробила крок у наше життя, заслуговує на найпильнішу увагу. Через місяць у готелі не залишилося жодного вільного номера, які бажали стати його клієнтами, люди записувалися в чергу. Келлера переповнювала енергія. За таких цін вистачить і 12 років, щоб окупити всі витрати. Вражаюче, ми дуже довго, кинула Лара, Росінки буде підвищено. Говард скептично підібгав губи. Помітивши це, вона додала. Не приймай близько до серця, заплатять із радістю. Дещо вони знайдуть два каміни, сауну та рояль. Минуло два тижні. З'явившись до Боба Венса, Лара найзаперечнім голосом з порога заявила господареві кабінету і Келлеру, що стояв поруч із ним. «Я знайшла чудове містечко для ще одного готелю. Це буде щось на Кшалт Камерон Палас, лише трохи більше і солидніше». Келлер посміхнувся. «Готовий подивитися». Місце і справді виявилося чудовим. Але відразу виникла проблема. «Ви запізнилися», – сказав Ларі Брокер. «Вранці сюди приходив Стів Мерчесон, дівелопер. Він має намір купити будівлю. Скільки він запропонував? Три мільйони. Даю вам чотири. Ви можете готувати папери». Брокер розгублено заморгав. «Згоден». Наступного дня в номері, де жила Лара, задзвонив телефон. Вона зняла слухавку. «Лара Камерон?» «Так». Стів Мерченсон?» «На перший раз, сучка, це зійде тобі з рук». «Схоже, ти просто не розумієш, у що вплутуєшся. Але надалі май на увазі. Не надумай ставати в мене на шляху. Пошкодуєш». У слухавці пролунали короткі гудки. 1974 був повний подій. Щоб уникнути принизливої процедури імпічменту, падав у відставку президент Ніксон. Його місце у Білому домі зайняв Джеральд Форд. Країни ОПЕК зняли із заходу ембарго на постачання нафти у крісло президента Аргентини сіла Ісабель Перон, а Лара розпочала будівництво свого другого готелю. Chicago Cameron Plaza. Через півтора роки роботи було завершено. Новий готель негайно став об'єктом загального захоплення. Після цього Лару вже ніхто не міг би зупинити. На авторитетну думку журналу Forbes Лара Камерон стала дивовижним феноменом. Її підхід докорінно змінює класичну концепцію готелю. Міс Камерон. Зухвало вторглася в суто чоловічий бізнес і зуміла довести, що чарівна дама може втерти носа найвойовничішим представникам сильної статі. Пізнього вечора їй зателефонував Чарльз Коен. Вітаю, такого протеже мене ще не було. А я ніколи не мала такого вчителя. Без вас, Чарльзе, я нічого не досягла б. Дурниці. Якось викрутилися б. У 1975-му жителів країни вразив знятий за книгою Пітера Бенчелі трилер Щелепи. Люди обходили сороною океанський берег. Населення планети Земля перетнуло позначку 4 мільярди. Безслідно зник керівник профспілки водіїв, вантажівок та складських робітників Джеймс Хофа. Прочитавши в газеті про 4 мільярди землян, Лара запитала Келлера, «А ти можеш прикинути, скільки такої кількості людських особин потрібне житло?» Говард не відразу зрозумів, чи каже вона всерйоз, чи жартує. Протягом наступних трьох років були збудовані два багатоквартирні житлові будинки і розкішний кондомініум. «Тепер хочу спробувати себе в офісній архітектурі», – сказала Лара Келлер. «Нехай це буде серце петлі!» «На ринку якраз з'явився ласий шматочок рухомості. Якщо він тобі підійде, то банк готовий відкрити фінансування». Після обіду вони вирушили подивитися на ділянку. Будівля фасадом, що продавалася, виходила на водну гладь озера. Більш завидного розташування було не продумати. «Якою може бути його ціна?» – поцікавилася Лара. «Я бачив цифри. Близько 120 мільйонів!» Вона судорожно прокафнула. «Жах!» «Лара! У бізнесі з нерухомістю є одне чарівне слово – позика!» «Г-І-Л!» -E – згадала Лара. «Гроші інших людей!» Про них їй говорив Білл Роджерс. «Господи! Скільки ж років минуло з того часу!» Багато що змінилося. І це тільки початок, майнула в неї в голові. Лише початок. Деякі девелопери примудряються будувати шедеври, обходячись без центу готівки. Я вся увага. Ідея полягає в тому, щоб здати в оренду або перепродати будинок, розплатитися з боргами, зберегти якусь суму, додати до неї взяту в банку і купити нову. Це схоже на перевернуту піраміду, піраміду нерухомості. Її можна побудувати з мінімумом початкових витрат. «Розумію, розумію», – прошепотіла Лара. «Звичайно, ти маєш бути надзвичайно обачною». Піраміда зводиться на папері, тобто на заставних. Якщо щось піде на так, якщо прибуток від нового вкладення грошей не покриє боргів від колишнього – Піраміда впаде і поховає тебе під собою. Ясно. То яким чином я можу придбати цей будинок? Створимо спільне підприємство. Я поговорю з Венсом. Якщо загальна сума виявиться для нашого банку непідйомною, звернемося до страхової кампанії або візьмемо позику у колег. Під заставу своєї покупки ти отримаєш 50 мільйонів. З усіма мислими накрутками ти будеш винна позикадавцю 10% майбутнього прибутку. За такі гроші вони завжди готові стати партнерами. Ти за законом вважатимешся власником будівлі, до того ж почнеш розпоряджатися фінансами. Лара вбирала в себе кожне слово. Гей, ти мене чуєш? Так, за 5 чи 6 років здачі в оренду будівлю вже можна продавати. Продавши її за 75 мільйонів доларів і виплативши борги, ти залишиш у своїй кишені близько 12,5 мільйонів. Додай до них 8 мільйонів, врятованих завдяки амортизаційним відрахуванням, які не оподатковуються. І це все за початковий внесок у 10 мільйонів. Фантастика! Келлер посміхнувся. Уряду вигідно, щоб ти успішно робила гроші, Лара а не хотів би ти зайнятися тим самим, Говард. Вибач, ми можемо працювати разом. Раптом Океллера пересохло в роті. Від рішення, яке він має зараз ухвалити, залежить це його подальше життя. І це рішення ніяк не пов'язане з грошима. Справа в самій Ларі. Він же її любить». Не вміла, до розчарування хвороблива спроба сказати про це вже мала місце. Репетируючи перед дзеркалом свою промову, він провів безну цілу ніч і лише для того, щоб, зустрівшись із Ларою вранці, кудись убік промимрити, я люблю тебе. Нічого іншого Говард не встиг. Лара поцілувала його в обидві щоки і буденним голосом промовила Я тебе теж любий. «Давай розвернемося з цією діаграмою». Келлер так і не знайшов у собі мужності спробувати ще раз. Тепер вона пропонує стати партнерами. Що ж, працювати щодня, пліч-опліч, і не сміти доторкнутися до неї, не сміти. «Ти віриш у мої сили, Говард?» «Я був би сліпим, якби не так». Новий оклад удвічі перевищить твій нинішній, Плюс 5% від загального прибутку. Можна. Чи можу я подумати? Про що тут думати? І він наважився. Нема про що, партнер. Лара штовхнула його в плече. Ось чудово. Ми з тобою налаштуємо такого? У Чикаго повно справжніх монстрів. Вони не мають права на існування. Кожна будівля має звеличувати славу міста. Келлер стиснув її руку у своїй. «Тільки, Лара, будь ласка, не змінюйся!» Вона підвела голову. «Ніколи!»